civil leletek, a közelmúlt eszmecseréjéből, szakmai közösségek vitáiból, tematikus beszélgetésekből, a tudományos és közéleti konferenciákon rögzített előadásokból. Jó napot kívánok, vágandrás vagyok. Az Új Egyenlőség és a Friedrich Ebert Stiftung a Fidesz gazdaság és társadalompolitikája Kinek kedvez? címmel 2019. február 26-án tartott pódiumbeszélgetést. A mai civil civileletekben ezt foglalom össze Önöknek közel egy óra időtartamban. A rendezvény résztvevői Mihály Péter közgazdász, az MTA doktora, a Corvinus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, Bütl Ferenc közgazdász, egyetemi oktató és Pogácsa Zoltán, közgazdász, szociológus, a Soproni Egyetem docense voltak. A podion beszélgetésen az ismert közgazdasági szakértők elsőként arról mondták el véleményüket, hogy tulajdonképpen hogyan is nevezik a Fidesz gazdaságpolitikáját hogy melyik jelzőt tartják a legalkalmasabbnak. Elsőként Pogácsa Zoltán hallják. A Fidesz gazdaság politikájáról maga a Fidesz mondja unorthodox. Tehát ismerjük ezt a mondását Matolcsi György is elmondta sokszor. Ez az egyik lehetséges magyarázat, és hát ugye, ők ezt büszkén vállalják. A Liberális közgazdászok meg egy kicsit ilyen cikizve mondták, hogy ha-ha-ha unorthodox. Tehát, hogy ez olyan fura kifejezés, ami Fideszes oldalról egyfajta büszkeség, liberális oldalról meg inkább egy ilyen cikizés, de mind a két oldal elfogadta valamiért, hogy ez unorthodox lenne. Aztán mások azt gondolják, hogy semmi unorthodox nincs benne. Én is majd már vittosorá látni fogják el, hogy speciálra azt gondolom, hogy az égvilágon semmi unorthodox nincs ebben a politikában, de akkor micsoda? Ugye sokféle dolgot lehet még mondani ezzel kapcsolatosan. Ugye vannak olyan álláspontok, mondjuk, mit tudom én, a Magyar Bálint nyomán elterjedt, vannak sokan, akik azt mondják, hogy itt nincs semmifajta modell, itt egész egyszerűen csak egy maffia államról van szó, semmi több nincsen, csak lopás, gondolják egyesek. Aztán vannak olyanok, akik azt mondják, hogy itt valami, Csoda modell van, őszintén szólva ez kezd elterjedni Európában. Hát én kaptam megkereséseket Olaszországból, Szlovéniából, Szerbiából, hogy írjak már valamit arról, hogy mi ez a gazdasági csoda Magyarországon, mert hogy hosszú évek óta itt nagy növekedés van, javul a foglalkoztatás, Mr. Orbán kitalált valami fajta jobboldali gazdasági csodát, és hogy vannak olyan politikai erők ezekben az országokban, amelyek szeretnék ezt másolni, és hogy van egy ilyen modell egyáltalán. Úgyhogy azt gondolom, hogy van mit megbeszélnünk. Hát valóban van mit megbeszélni erről a kérdésről. Mihály Péter következik. Az a, a, a bevezetőben mondtál, én tulajdonképpen teljes mértékben egyetértek, hogy ez a minek nevezzelek vita, ez valójában nagyon fontos. Az egy nagyon lényeges kérdés, hogy mit összefoglalóan mit mondunk egy rendszerről, mert ennek megfelelően lehet érvelni, és, és a kommunikációban is az a célszerű, hogyha egy valamilyen logikai Felépített rendszeren belül mondunk véleményt a közügyekről, most az adott esetben a gazdaság elmúlt 8 évéről. Én előre bocsátanám, hogy hát közgazdász vagyok, és itt most közgazdasági kérdésekről fogunk beszélni. Én, mint közgazdász, nem tekintem magam egy baloldali közgazdásznak. Most röviden csak indoklásként annyit mondanék, hogy én azt gondolom, hogy a baloldali közgazdaságtannak, amikor van értelme, vagy amikor volt értelme, az alapvetően egy marxi megközelítés, azaz elméleti rendszer a lényeges pontokon téves, és nem továbbvihető. Amiből nem következik, hogy Marx ne lett volna egy kimagaslóan nagy gondolkodó, akitől ne tanulhatnánk még ma is. Na most, hogyha innen indulunk, tehát a fogalmi keretekben, hogy van-e marxizmus, vagy liberalizmus, meg ilyenek, akkor ha ezen a szinten gondolkozunk, és csak a gazdaságról beszélünk, akkor én úgy mondanám a Hamlet szavaival, hogy az, amit a Fidesz művel, az bolond beszéd. Nincs tovább. Tehát bolond beszéd, de van benne rendszer, ugye így szól a Hamlet idézet is, és ez a van benne rendszer, ez elsősorban ideológiai, politikai, történeti megközelítés, és ez motiválja a Fideszt. A jelenből, tehát 2019 ólóságából teljesen világos, hogy itt egy hosszabb kontinuitás van. A Fidesz lényegében ugyanezt csinálta 2010 előtt is, tehát amikor 98 és 2002 között hatalmon volt, ugyanezeket a dolgokat csinált. Ez ma jobban látszik, mint akkor látszott, már csak azért is, mert ugye a Fidesznek nem volt harmada, tehát csomó mindet nem tudott megcsinálni, amit meg akart. Ha most megint ilyen nagyon másan kéne fogalmazni, akkor azt gondolom, hogy ha a karácsony faláb oda tehetnénk egy kérést, hogy mit szeretnénk kérni a Jézuskától, akkor, és rövid a papír, akkor azt kellene kérni, hogy az összes rendelkezést, amit a Fidesz 2010 óta hozott, azt mind érvénytányíteni kellene. Tehát az egészet egyetlen törvényalkotási gesztussal visszavonni, ez még mindig kevesebb problémával jár, járna, mint hogyha elkezdenénk szelektálni az intézkedésekről, hogy hát ez azért nem annyira rossz, ez maradhat, ez ezért kell, ez meg azért kell. És most ismét nem csak a gazdasági kérdésekről beszélünk. Napestig tudnék, tudnám sorolni, hogy szerintem mi mindent csinált rosszul a Fidesz, erre nyilván nincs lehetőség. Van három dolog, ami tulajdonképpen rendben van, tehát a Fidesz csinált azért jó dolgokat is. Van négy dolog, amit én a legrosszabb négynek tartok, nem a tízből, hanem a százból. És van kettő, ahol érdekes dolgok és fontos dolgok történtek, és egészen másképp történtek, mint ahogy ezt a Fidesz szerette volna, és egészen másképp történtek a dolgok, mint amik a megfigyelők annak idején gondoltak ezekről az intézkedésekről. Tehát mi az, amit dicsérni lehet a Fidesz működéséből? Én azt gondolom, hogy a gazdaság kifehérítése területén nagyon jelentős dolgok történtek. Online kasszák, teherautók, automatizált megfigyelése és az online számlázás, ezek nagyon lényeges dolgok. Persze ez mind hozzá lehet tenni, hogy igen, de mondjuk azért az nem, nem lényegtelen apróság, hogy, hogy mondjuk a kaszinók, a vajnaféle kaszinók sosem lettek bekötve, az sem lényegtelen, biztos sokan olvasták az elmúlt napokban, hogy ami most nyilvánosságra került, hogy a parkoló sincsenek bekötve. Tehát itt, itt is azért van rengeteg megjegyezni való, de összességében azért ez sok százmilliárdos tétel, és ez jót tett a gazdaságnak, és ezen az úton nyilván tovább kell mennünk. Abban is van ráció, és azt gondolom, hogy az adott nemzetközi környezetben összességében az, hogy a társasági nyereségadót levitték ilyen jelentős mértékben, ugye ha 2003-hoz viszonyítunk, akkor ez 18-ról 9%-ra ment le. Most nem véletlenül hoztam ide a 2003-at, nem csak azért, mert ez tény, hogy akkor ennyi volt, hanem azért is, mert nagyon sok intézkedésnél ki lehet mutatni, hogy rengeteg minden olyasmit csinált a Fidesz, amit az előző szociál kormány is csinált. Nem olyan nagy mértékben, nem úgy, nem egészen úgy, de azért mégis. Szóval itt van azért egy kontinuitás, amiről majd érdemes külön beszélgetni, hogy csak érzékeltessem, hogy mire gondolok, és most egy nem gazdasági, vagy nem közvetlenül gazdasági kérdést mondanék, az, hogy mi történik Magyarországon, Roma ügyben, mi történt 1990 óta, azért az meglehetősen kontinuus dolog, és nem köthető közvetlenül a Fideszhez. És végül ez egy kevésbé fontos dolog, de azért szerintem nem érdektelen, és érdemes erről is elgondolkozni, hogy Magyarországon ugye a rendszert 1995-ben vezették be, ami lényegében egy intézményesített adócsalásrendszer volt, nagyon magas tranzakciós költségekkel, és most a Fidesz ezt lényegében megszüntet. és azt gondolom, hogy ezt helyesen teszi, még akkor is, hogyha világos, hogy valójában a Fideszt egy marketing szempont vezéli, nevezetesen az, hogy a vállalatokat rákényszerítse arra, hogy minél inkább készpénzben adja ki azt a juttatást, amit a dolgozók elvárnak, mert ez a nominálbér emelkedésbe fog megjelenni a statisztikában, és ezzel lehet büszkélkedni. Ezzel együtt azt mondom, hogy ezek rendben vannak. Na most én négy dolgot emelek ki a legrosszabb lépésekből, a legnagyobb hatású lépésekből, én azt gondolom, hogy a leértékelő árfolyampolitika az a legnagyobb bűne a gazdaságpolitikának. 98 és 2008 között Magyarországon 250 forint körül volt az euró árfolyama, és stabil volt. Ez iszonyatosan fontos egy gazdaságban, hogy legyen egy horgony, és ezt a Fidesz tudatosan, folyamatosan engedte leértékelődni a forintot, ennek lett persze a következménye, ha a Fidesznek ez a célja, akkor nem léphetünk be az eurózónába, mert az, ott ez nem lehetséges. Ha nem lépünk be az eurózónába, akkor el lehet különülni a mag Európától, ez történik. Ha belépett volna korábbi kormányok, zárójelbe teszem hozzá megint, a korábbi kormányok is ellazsálták mondjuk így röviden az eurózónába való belépést, meg lehetett volna csinálni, hogy más országok megcsinálták. Nagyon nagy hiba volt, csak ezt még nem látjuk, de fogjuk látni, hogy a Fidesz a devizatartalékokat eladta, leépítette, és hát ennek az lett a következménye, hogy az úgynevezett nettó államadóság, ami ugye anval különbözik a bruttó államadóságtól, hogy Magyarországnak volt devizatartaléka, igen jelentős, és ezt leépítette, lehet látni, hogy a bruttó és nettó államadóság közötti különbség, illetve az, hogy 2010-hez képest, Semmit nem javult az ország eladósodottsága, a nettó eladósodottsága. Ez nagyon nagy baj. De valójában az a probléma folytatódik, ami Magyarországot majdnem, hogy száz éve sújtja. A folyamatos eladósodás. Ezen a téren nem javultunk semmit. Na most, ha megnézzük, hogy miért probléma az, hogy a forint leértékelődik, ezt jól lehet látni, hogy hiába volt egy hosszú időn keresztül jelentős forintban számított béremelkedés, Euróban számítva, itt hosszú időn keresztül nagyon stagnáltak a bérek. És ez miért baj? Hát ez azért baj, mert ez az, ami beindította, berobbantotta a kivándorlást. Tudni, az emberek azt hasonlítják össze, hogy mennyit lehet itt forintban keresni, akár Tesco pénztárosként, akár orvosként és hogyha Bécsben, vagy Londonban, vagy Norvégiában, Euróban számolva többet lehet keresni, akkor elmennek. Tehát ez a leértékelő árafolyam politika jelentős szerepet játszik a kivándorlási hullában. A másik dolog a rendszer lenyúlása. Az azonban kevésbé nyilvánvaló, hogy jogi értelemben ezért kényszerült a kormány arra, hogy szétverje a társadalombiztosítás rendszerét, hogy kivegye az alkotmányból, mert egyébként nem lehetett volna lenyúlni a rendszert. É, és hát ez az egészségbiztosítás megszűnését is eredményezte, ugye ezt valahogy a közvélemény nem nagyon veszik tudomásul, a média pedig végkevésbé, hogy nincs társadalombiztosítás Magyarországon. Ma Magyarországon a nyugdíjrendszer is és az egészségügyi rendszer is visszatért az 1989 előtti állami rendszerhez, ahol az a lényeg, hogy mindenki annyit kap, amit az állam bácsi gondol, ez a nyugdíjra is igaz. Nincs a nyugdíjnak alkotmányos védelme, és igaz az egészségügye is. A harmadik dolog a prociklikus gazdaságpolitika, vagyis hogy a kormány minden eszközzel próbálja élénkíteni a gazdaságot, és mint az eredmények mutatják, ez egyébként sikerül is, de ebben az esetben az történik, ezt úgy is fogalmazta egy, egy alkalommal a kormányzat más összefüggésből, hogy túltolta a biciklit, Tényleg az történt, itt egy egészen katasztrofális munkaerőhiány alakult ki. Ezek a magyar vállalatok, amikor megkérdezik őket, hogy mi a problémájuk leginkább, itt jól látszik, hogy 2009-2010 tájában a munkanél, munkaerőhiány, az, a vállalatok ezt nem érezték, és itt innentől kezdve meredeken emelkedik. És ez nem egyszerűen arról van szó, hogy a munkaerő hiány milyen kellemetlen a vállalatoknak. Nem, nem arról van egyszerűen szó, hogyha valaki a házát meg akarja javítani, mert beázik a tető, és nem talál embert és céget, hanem arról van szó, amit nevezhetünk, hát én most kicsit túlzással, várbazár problémának neveztem. Biztos mindenki olvasta, hogy milyen vacak minőségben épült a várbazár, és öt kellett átadni. No, szóval ilyen hiány mellett szükségszerűen selejtet építünk, és ez az, amit fölhalmozunk, ezt most hívhatjuk metrókorszerűsítésnek, hívhatjuk építővel. ez borzasztó nagy baj. Az emberek ezt nem nagyon érzékelik, mert, mert valahogy azt képzelik, hogy a várbazár azért épült vacakul, mert, mert valaki ott rossz hibát követett el. Nem. Ilyen munkaerőhiány mellett nem lehet jó minőségben dolgozni, kicsit leegyszerűsítve, teljesen fölösleg kidobott pénz az, ami épül az országban. És végül utolsóként említeném a visszaállamosítási kampányt, erről is nyilván mindenki sokat hallott, ugye, hogy az állam visszavásárolja a cégeket. Itt a nagyságrendek nem érdektelenek, az én számításaim szerint körülbelül 2700 milliárd forintot költött el az állam arra, hogy visszavásároljon, Egyébként, hogy ez pontosan mennyi, senki nem tudja, mert annyira átláthatatlanul és sok szálon folyik az államosítás. Ez nagyságrendileg összevethető az, amit a nyugdíjrendszertől ből az állam kivet. Tehát nagy tétel. És ha itt megnézzük, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen az államosítás kapcsán a legnagyobb változások az energetikában és a pénzintézeti szektorban történtek. 200-300 céget érint ez a, ez a változás. Azért az nem olyan kevés. Összességében nem, nem olyan nagyon jelentős. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy Orbán Viktor visszaállamosított a magyar gazdaságot, ez nem lenne igaz. De azért az erre célra elköltött pénz az elég jelentős összeg. Ami egészen másképp el, mondok két példát, 15-öt is mondhatnék, és az egyik az nagyon fontos társadalmi jelentőségkér, és a másikra azt mondanám, hogy Vicintű, szintű, de azért nem egészen. Az egyik ugye a közmunka. Ez is egy olyan dolog, amit még a Gyurcsány kormány indított el, és minden közgazdász azt mondta, hogy a közmunka teljesen értelmetlen, káros, nem fogja az embereket kiemelni a, a nyomorból, de meglepően népszerűnek bizonyult, erre senki nem gondolt. A Fidesz választási győzelme nem kismértékben ennek köszönhető, szerintem ők maguk sem gondolták ezt. Ha valahol tetten érhető, a Fidesz azt hiszem, hogy úgy képzelte, hogy ha jó keményen megszorítjuk a szociális juttatásokat, a munkanélkülisegét és mindent, akkor az embereket rá tudjuk kényszeríteni arra, hogy dolgozzanak. És ha hiszen ugye, nem kap segélyt, akkor dolgozni fog, jön a városba, termel, stb. minden jó lesz. Nem ez történt, nagyon nem ez történt, hanem az történt, amire senki nem gondolt, hogy a közmunka egy emelt szintű szottségély funkcionál, és ettől népszerű. Nem kell érte komolyan dolgozni, de valójában több pénzt lehet kapni, mint az ott segély. Tehát pont az ellenkezője történt, amire bárki gondolt volna. A másik az a dohánymutyi vagy trafikmutyi történet, ezt is mindenki ismeri. Itt ugye az az érdekes, hogy hihetően hangzott az, hogyha korlátozzuk a dohány értékesítő helyeket akkor ettől az emberek kevesebbet fognak dohányozni, különösen a fiatalok fognak kevesebbet dohányozni. Mindenki ezt úgy elfogadta. Az egy csúnya dolog, hogy a azt a meglevő talán 8 ezer trafikot a haveroknak adták. Az, amiért tényleg senki nem gondolt, hogy ha kizárólag dohány szakboltokban lehet kapni dohányt, és másút nem, akkor ezzel a sodor dohányhoz való hozzáférést tesszük nagyon egyszerűvé, és a sodor dohány lényegesen olcsóbb. Úgyhogy ennek a következménye az lett, ezt mint a közelmódban egy dohányzási szakértő be is vallotta, hogy tudnélik korábban a fiatalok 25%-a cigarettázott, ez most fölment majdnem a duplá, 39%-ra. Ezért csak ezt a két példát hoztam, de még lenne több is. Mihály Péter után Bütl Ferencet hallják. Hát én erősen gondolkodtam, amikor, amikor erre a felkérésre végül igen mondtam, hogy miről, vajon miről fogok tudni beszélni, mert... Mert hát borzasztó sok mindenről lehet, tehát ez egy, ez egy hihetetlenül tág téma. És egy picit az elején mentegetném, annak ellenére, hogy baloldali közgazdászként, nagyon nem szeretem, amit a Fidesz csinál, de egy picit az elején mentegetném a Fideszt, ugyanis annak idején, amikor ők 2010-ben hát az első kétharmaddal kormányra kerültek, akkor, akkor nem volt túl jó helyzetben a gazdaság, és egy elég nehéz örökséget kaptak ők azért. Alig voltunk túl ugye, a gazdasági válságon, és, és hát ennek, ennek egy nem, nem jelentéktelen következményeként ugye a magyar gazdaságot illetően elszállt a forint folyama, és egy óriási devizadóság válság szakadt a, a magyar háztartások nyakába. Plusz szintén a válság következményeként Ugye volt egy erős, volt egy nagy államháztartási hiány, amit valahogy hát menedzselni kellett. Most emlékezni, tehát hogy azért 2010-11-12-ben voltak olyan, voltak olyan lépések, amiket azért én, amikben látom a kényszer, és mondjuk például a magányugdíj pénztárak, nem tudom, mit, milyen szót használunk, szétverése vagy államosítása kapcsán, ami egyébként szerintem sem egy örömteli történet, de emlékszem, hogy azért ott volt egy olyan próbálkozás, hogy az Európai Unió fogadja el és számítsa be, nem csak Magyarország részéről, ez több európai, több uniós országot érintett, hogy számítsa be azokat a pénzeket, a költségvetési hiány csökkentendő, amik a pénztárakban mennek, hiszen az végül is, hát ha nem oda menne, akkor az államháztartásba folyna be, tehát ez egy rendszer, Idéző hiba, hogy nem konkrétan az államháztartásba folynak be, de ebben, ebben a történetben ugye nem jártak sikerrel Orbánéka annak idején. Nem fogadta el az Európai Unió azt a beszámítást, és egy picit, vagy nagyon, ez már szubjektív meg megítélés kérdése, ez egyfajta kényszerpályára sodorta Orbánékat, amik körülbelül ebben a helyzetben azt mondták, hogy jó, hát, hogyha nem kapjuk meg ezt a beszámítási lehetőséget, azt a könnyítést, akkor itt van, ehhez tudunk nyúlni. Tehát én, én, itt, én itt azért látok, látok egy erősebb kényszert, és a devizadósság válság kapcsán is látom azt a kényszert, ami mondjuk utána Hát nagyon sok kritikával lehet illetni egyébként, kik azok, akikre nem terjed ki. Tehát a szociális hatásai erősen megkérdőjelezhetőek főleg baloldalról, ugye, hogy a, hogy a legszegényebbek vagy a legalacsonyabb jövedelműeknek nem nyújtott segítséget, de azért az, hogy, a, hogy a, az érintettek egy jelentős részének a magasabb jövedelmű, vagy a középosztályban lévők számára lehetővé tette, a, a bukott hitelből való kiszállást, hogy lehetővé tette az árfolyamgátat, stb. stb. stb. Például az mondjuk a deviza, tehát a, a, a, az állomány csökkenéséhez ugye erősen hozzájárult, hogy, hogy át lehetett váltani a deviza hitelt, és végtörleszteni lehetett a deviza hitelt. Tehát a deviza tartaléka a Nemzeti Banknak az, az, az emiatt csökkent. Tehát, hogy én, én, én látok az elején azért jelentős, hát ilyen kényszereket, vagy kényszerpályahatásokat, hatásokat, amire én inkább fókuszálnék, az a, a társadalompolitika, hát, vagy, vagy társadalmi filozófia, ami a gazdaságpolitika mögött van. Amiről én azt gondolom, hogy ez tulajdonképpen egyfajta eredeti tőkefelhalmozás. Elég hasonló sztorik vannak a Tőke című mű adott fejezetében, hogy annak idején a létező angol állam az hogyan támogatta a vagyonok, a tőkék, a magántőkéknek a létrejöttét. Én ezt a folyamatot látom itt is. Azt a folyamatot látom, hogy tulajdonképpen a nemzeti tőkének a... A kinevelése, a létrehozása a háttere ennek az elmúlt nyolc évnek. Ami nem azt jelenti, hogy korábban ne lett volna erre próbálkozás, tehát ez, ez gyakorlatilag ez a rendszerváltás óta egy, egy, egy történet jobb oldalon, hogy ez, ez egy törekvésként megjelenik. Tehát annak idején az Antal kormány is megpróbálta kis privatizációval, támogatott hitelekkel, tehát gyakorlatilag akinek volt egy millió forintja, az 500 millió forint értékű vállalatot vehetett. Megpróbálta kinevelni, megpróbálta létrehozni a nemzetitők és osztályt. Nem nagyon ment, mert, mert Olyanok se voltak sokan, akiknek volt egy millió forintja abban az időben. Tehát nem, nem voltak felhalmozott magán vagyonok, amik kiinduló pontot jelentettek volna. És következő kormányok pedig azt mondták, hogy jó, hát hogyha nincs ilyen, akkor ezt felejtsük el ezt a történetet, és akkor engedjük a külföldi tőkének, hogy akkor, akkor hozza létre a gyárakat, hozza létre a munkahelyeket, el működtetni a gazdaságot. S ezzel szembe látom azt a koncepciót, azt a, azt a visszatérést a nemzeti tőke kineveléséhez, hogy jó, akkor megpróbálunk visszavenni pozíciókat a külföldi tőkétől. Továbbra sincsen olyan, olyan hazai magántőke, akit ne támogatni abban, hogy még nagyobb őjön, hogy erősödjön, hogy létrejön ez a nemzeti tőkesosztály. Ezért eszközül az államot használjuk. Ennek a nemzeti tőkének a kineveléséhez, támogatásához, hogy most ezeket, a, ezeket az úgynevezett nemzeti tőkéseket, ezeket most oligarcháknak hívjuk, vagy, vagy klientúrának hívjuk, vagy vagy mészáros lőrinsznek hívjuk, teljesen mindegy. Mindenki tudja, hogy igazából nem mészáros Lőrincről van szó, hanem az adott politikai erő, Fidesz, hát szoktuk mondani, Fidesz kdmp n KDNP létezésében mindig erősen kételkedem. Tehát mondjuk a Fidesz, a politikai vezetés, az elit saját magát hozza ebbe a pozícióba, hogy ő, ő a nemzeti és osztály. Ez van, amikor hát burkoltan, és valaki mögé, állarc mögé bújva, van, amikor meg teljesen egyértelműen és, és vállaltan történik meg. És ebben a, ebben a projektben, lehet nagyon sok mindent ebben a keretben, lehet szerintem nagyon sok mindent értelmezni. Ebben a keretben lehet értelmezni azokat a gesztusokat, azokat a gazdaságpolitikai intézkedéseket, amik, a, amik az elmúlt nyolc évet jellemzik, akár az egykulcsos adórendszerre való áttérést, akár a jelenlegi e, családvédelmi tervet, vagy ezt a hétpontos tervet, ahol, ahol szintén a felső középosztály és a legmagasabb jövedelműek, hát, elég kevéssé burkolt tovább erősítése zajlik, mert hogy ugye azt azért nem lehet csinálni, hogy csak egy nagyon szűk réteget, akit én kiválasztottam, hogy na ő lesz a nemzeti borzsa hozok kedvező helyzetbe, mert hogy az egésznek van egy olyan politikai-szociológia háttere, hogy hát azért nekem választóim vannak, és a választóimnak valamit adni kell. Tehát, én azt szoktam mondani, hogy a baloldali párt az szociális juttatásokat növeli, mert az ő választója azok a szegényebb és alacsonyabb jövedelmi társadalmi csoportokból kerülnek ki a jobboldali párt, pártnak teljesen természetes módon adót csökkent, vagy akár áttér az egy adóra, ami a magasabb jövedelmeknek. Kedvez, mert az ő politikai bázisa az meg ott van. Tehát, hogy azon csodálkozni, hogy egy jobboldali kormány miért tesz jobboldali kormányokra jellemző dolgokat, szerintem nem érdemes. Ha már e, ilyen hatásokról esett szó, itt is van egy érdekesség, hogy az egykulcsos adó bevezetésének, meg sok mind jelenlegi monetáris politikának is, e, van egy ilyen szerintem szándékolt e, következménye, hogy nevezetesen a, a lakossági kézben, lakossági tulajdonban lévő államkötvények aránya soha nem látott magasságokat e, dönget. Ugye, hogyha a magasabb jövedelműek zsebében több pénz marad, egy kulcsos adó, családi adó, kedvezmény és egyebek, akkor ők a, a megmaradt, a kezükben maradt jövedelem egészét nem fogják fogyasztásra költeni, ellentétben alacsonyabb jövedelműekkel, akik, akik sokkal nagyobb részét költik a plusz jövedelemnek közvetlenül fogyasztásra, a magasabb jövedelműek megtakarításokat fognak eszközölni, a megtakarításaik fognak nőni, és nagyon sikeresen létrehozott a Fidesz egy olyan gazdaságpolitikai politikai környezetet, ahol gyakorlatilag a biztos és jóhozamú megtakarítás az a magyar államkötvény. Tehát, hogy most már lakástakarékpénztár sem, lakástakarékpénztárni megtakarítás sem lehet nyitni, még több megtakarítás fog az államkötvények felé áramlani. És egyébként ezzel viszont egy, egy szándékolt célt az sikerült. Elérni, nevezetesen, hogy, a, hogy az adósságállományon belül a nem külföldi adósság részaránya az jelentősen növekedett, és ez mindig, mindig egy, hát egy ilyen kívánalom, vagy azt azért jobban szeretjük, hogyha egy állam inkább befelé tartozik, inkább a... Én már csak azért is, mert akkor, a, akkor forintban tartozik, és nem, nem idegen valutában, nem devizában adósodott el. Tehát ez egy, egy makroekonomiai értelemben, ez egy pozitív elmozdulás, egy, egy politika következményeként. Még ha szabad, akkor a, a, a közmunkára még had reagáljak. A közmunka egy, egy emelcintű szociális segélyként működik annyit tennék hozzá, hogy nem csak a közmunkaprogram volt az, amelyik egyébként, független attól, hogy mi mennyire tekintjük neoliberálisnak vagy nem neoliberálisnak a Fidesz gazdaság, gazdaság politikáját, nem csak a közmunkaprogram volt az, vagy ugye jelenleg is folyik, nem csak a közmunkaprogram az, amelyik az alacsony bejövedelmű háztartásoknak kedvez. Én, én említeném a csökkentést is. Tehát a 2014-es választást azt erősen megtámogatta a rezsicsökkentés. És én emlékszem, hogy amikor az egész előkerült, akkor az ellenzéki pártok hát szakmai alapon próbálták megtámadni, hogy akkor a szolgáltatókkal mi lesz, hogy ez, ez majd itt akkor a fűtött medencék, és majd a, a magas jövedelmeknél jelent, jelentős megtakarításokat, ami egyébként igaz, de ha megnézzük a, a különböző jövedelmi ötödökbe vagy tizedekbe tartozó háztartások fogyasztási szerkezetét, akkor azt látjuk, hogy az alsó jövedelmi ötödben ott sokkal magasabb százalékosan az energiára költött jövedelem rész, mint a fölötte lévő jövedelmi ötödökben. Tehát függetlenül attól, hogy lehet, hogy a gazdagabb, a vagyonosabb, magasabb jövedő háztartásokat még kedvező helyzetbe hozta, de az alacsony jövedelmű háztartások számára is egy nagyon jelentős plusz jövedelmet, ugye a zsebükben maradó jövedelmet jelentett, amit egyébként a KSZ szépen ki is mutat, hogy egyéb fogyasztási cikkek vásárlására tudtak költeni. Tehát ha a közmunka program segítette a Fidesz eddigi választási győzelmeit, akkor különsel 2014-esre vonatkozóan én még a csökkentést is itt említeném. Az Új Egyenlőség és a Friedrich Ebert Stiftung által szervezett a Fidesz Gazdaság és társadalompolitikája, Politikája Kinek Kedvez című beszélgetésén Bütl Ferenc után most Pogácsa Zoltán következik. Milyen lehetőségek vannak? Tehát lehet unorthodox, én azt gondolom, hogy semmi unorthodox nincs benne. Lehet ugye ez a Mafia állam, szerintem ez nem magyarázó. Lehetséges még az, amit ugye Matolcsi György szokott mondani néha, amikor teleírta a heti válasz mondjuk azzal, hogy Ázsiai fejlesztő állam, ezt néha Orbán Viktor is mondta, megdicselte a szingapúriakat, például meg Kínát. Tehát lehetne egy ilyen fejlesztő állami variáns még, e Ilyesmik merülnek fel. Én azt gondolom, hogy egyik sem. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy megértsük, akár az Orbán kormány hatalomra kerülését, akár a kormányzását, ez igenis szükségeltetik a neoliberalizmus fogalom, amivel Péterben vitába állunk, hogy ez mennyire hasznos fogalom vagy nem. Én azt gondolom, hogy a Fidesz úgy került hatalomra, hogy nagyon helyesen a neoliberalizmus ellen kampányolt ellenzékben, mert hogy az MSZPSZD-sz kormányzása az neoliberális volt. Majd utána, amikor kormányra került, mondom, szembe helyezkedve a neoliberalizmussal, akkor gyakorlatilag folytatta ezt a neoliberális kormányzás. De hogy ezt a fogalmat tisztázzuk, hoztam egy definíciót, hogy értsék, hogy azok is, akik ezt nem szokták használni, hogy mit jelent a neoliberalizmus. A neoliberalizmus az egy politikai irányzat. Ez nagyon világosan le kell szögezni, hogy egy politikai irányzat, amely a kapitalizmus jóléti modelljének visszaszorítását tűzi ki. Tehát ez is fontos, hogy az állam leépítése a jóléti állam leépítése. Annak érdekében hogy a társadalom felső része, tehát a tőkejövedelmekből és a legmagasabb bérekből élők, az erőforrások nagyobb szeretéhez jussanak hozzá, mint a jóléti korszakban, természetesen az alul lévő kárára. A neoliberalizmus ideológiája retorikailag a piaci hatékonyság felsőrendőségére hivatkozik, tehát minden ideológiánál megszoktuk különböztetni, hogy mi az, amit mond, és mi az, amit ténylegesen csinál. Gondoljanak más ideológiákra. Itt is az van, hogy mond valamit, tehát azt mondja, hogy a piaci hatékonyságot erősítjük, az által, hogy leépítjük a jóléti államot, de hatalomra kerülve valójában a nagyvállalati szektor és a gazdasági elit által fogjú ejtett állam verseny korlátozó valósítja meg. Tehát nagyobb versenyre hivatkozik, de amikor ténylegesen kormányra kerül, akkor szűkíti a versenyt és fogjú az államot. Ez a neoliberalizmus, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Hayek, Friedman, 70-es évek, 80-es évektől kezdődik, és így tovább. Én szerintem ez a fogalom Elképesztően fontos ahhoz is, hogy megértsük Trumpot, ahhoz, hogy megértsük Orbánt, ahhoz, hogy megértsük, hogy mi történt itt a 30-40 évben, az elmúlt 30-40 évben. Ugye az, hogy nem jóléti állam, az teljesen világos, ezt Orbán Viktor rendszeresen ki is mondja, hogy szerint a jóléti állam az halott. Egyrészt ezzel azt feltételezve, hogy Magyarországon volt jóléti állam, de azt gondolom, hogy kimutatható, hogy 1990 után nem nagyon volt jóléti állam Magyarországon, erre elég jó adataink vannak. Hogy az hogyan halt meg, ami nem volt, azt nem tudom. A másik, amit szokott mondani, vagy hogy a, hogy a másik, amire lehet ezt vonatkoztatni, ez pedig Skandinávia. Tehát, hogyha bármilyen listáját megnézzük az Európai Uniónak az elmúlt, mondjuk tíz évből minden létező listát a skandinávok vezetnek. Tehát versenyképesség, foglalkoztatás, bérek, korrupciómentesség, e akármi nőnek lenni, gyereknek lenni, mennyire jó, ott, szabad sajtó, tehát alig tudok olyan listát mondani, amit ne a skandinávok, a jóléti államok vezetnének. Tehát nem igazán értem, amikor azt mondja Ormán Viktor, hogy jóléti államnak vége, hogy mitől van annak vége. De ugye ehelyett a munkaalapú társadalmat szokta mondani, tehát azt mondta, hogy munkaalapú társadalom az a modell, amiben ő hisz, az pedig egy klasszikus jobboldali neoliberális fogalom. Tehát ez a workfellnek a magyar fordítása, ez teljesen klasszikus, neoliberális a fecsőrista fogalom. Nem, nem meglepő, hogy egyébként miközben Magyarországon Orbán Viktor a neoliberalizmussal szemben kampányolt, az Egyesült Királyságban rendszeresen adott olyan interjúkat, ahol elmondta, hogy neki a politikai bálvány a Margaret és elment Margaret Fecső temetésére. Tehát, hogy egészen más kommunikál Magyarországon, és más kommunikál, amikor az angol országokban van. A mostani nyolc éves kormányzásra rátérve, Szerintem a legfontosabb dolog, amit el kell mondani, az az, hogy, hogy ez az egész külső forrásból működik. Tehát én nem javasolnám a szlovéneknek, vagy az olaszoknak, hogy a magyar modellt vezessék be. A magyar modell ugyanis nem lenne működőképes külső források nélkül. Az utóbbi években 6-7%-át a GDP-nek megkaptuk uniós transzferekből. Ehhez még egyébként hozzátenném azt is, hogy a világban kadatai alapján a nyugat-európában dolgozó magyaroknak a hazautalásai is kitesznek még egy ilyen 3-3,5%-át a GDP-nek. Tehát most már ott tartunk, hogy majdnem 10%-a minden évben bejön nyugatról Magyarországra, vissza nem térítendő forrásként Magyarországra. Mennem felmerül a kérdés, hogyha ezek a külső források nem lettek volna, és mondom, ez csak a kohéziós politikának a forrása, ez még simán adjanak hozzá 3-3 és felet a, a, a nyugati magyarok transfereiből. Ha ezek nem lettek volna, mekkora lett volna a gazdasági növekedés Magyarországon? Vagy ellenyésző, vagy nulla közeli lett volna gyakorlatilag. Azt hiszem, hogy nem nagyon lett volna a növekedés, hogyha ezek a külső források nem lettek volna. Tehát szerintem az első és legfontosabb dolog, amit erről a modellről el kell mondani, hogy külső források által vezérelt, mint ahogy a korábbiak is azok voltak. Tehát ugye a káderrendszer rendszer végnapjaiban eladósodás, utána a külföldi működőtőke. Most pedig ezek a források, tehát jó sok évtizede a magyar gazdasági modell, az alapvetően külső forrásokból növekszik. És hát ugye ebből mit csinálunk? Tömjük a multikat. Tehát ez egy nagyon árulkodó ábra, hogy az Orbán kormány több közvetlen támogatást adott a külföldi működő, működő vállalatoknak, mint bármely korábbi kormány. Tehát miközben a retorika az egy ilyen szabadságharcos retorika, közben a korábbi kormányok is adtak bőkezően, de az Orbán kormány jóval többet adott, meg a stratégiai megállapodások, amelyek szintén ugye nagyon fontosak, meg a, meg a rabszolgatörvény, tehát egy csomó ilyen példát lehetne hozni, hogy sokkal inkább multibarátabb ez a kormányzat, mint bármelyik korábbi, miközben egyébként a hivatalos retorika, az nyugat ellenes és német tőke ellenes és multiellenes, de a valóságban nem ez történik. És miközben tömjük a multikat, közben alulfinanszírozunk a humántőkét, és ez a két dolog összefügg. Nemrégiben volt egy ilyen nagyon szűk körű vacsora, ahol én nekem volt lehetőségem Balogh Zoltántól megkérdezni, aki az emberi erőforrásokért felelős miniszter volt, hogy miért nem költöttek rendesen a humántőke fejlesztésére Magyarországon. Megkérdeztem, hogy nyilvánosságra lehet -e hozni az ott folyó beszélgetést, és azt mondták, hogy igen, tehát nem valami lehetetlen titkot árulok itt el. És azt mondta Balog Zoltán, hogy azért, mert adót kellett csökkenteni, és vonzónak kellett maradni a külföldi működő tőke felé. Tehát amikor megkérdeztem, hogy miért költöttünk évek? keresztül kevesebbet mondjuk oktatásra, egészségügyre, mint az EU átlag, miközben a magyarok emberi tőkéje, tehát mondjuk egészségi állapota, nyelvtudása, képzettsége, a sokkal rosszabb állapotban van, mint akár az EU átlag. Erre azt mondta Balogh Zoltán, hogy azért nem, mert nem maradt pénz, mert adót kellett csökkenteni, és vonzónak kellett lenni a működőtőke felé. Amit én értek, és azt gondolom, hogy ha ezt így elmondanák a szavazóiknak, akkor nem biztos, hogy rájuk szavaznának. Mert az adatok nagyon szépen és világosan mutatják, hogy a legkülönbözőbb alájegyszerek alul vannak finanszírozva, legyen az oktatás és egészségügy, és ennek megfelelően nem is jól teljesítik azt a feladatukat, hogy a társadalmi mobilitást biztosítják. Brazíliához és hasonló elképesztően egyenlőtlen országokhoz hasonlóan Rosszma már az oktatás, az egészségügy alufinanszírozott arendszereinek a kompenzáló hatása. Tehát nem meglepő módon gyakorlatilag a társadalmi mobilitáshoz beállt Magyarországon, de ez nem most állt be, hanem már a kormány időszakában drámai volt, és az látszik, hogy az összes Európai Uniós ország közül Magyarországon volt a legrosszabb helyzet, a legkisebb esélye a szüleihez képest Magyarországon volt valakinek, hogy előrelépjen, és ahhoz képest a Fidesz még jobban kivéreztette az a Tehát a szocialisták is folyamatosan kivéreztették az a és azok a társadalmi mobilitási a oktatás, egészségügy, szakképzés, közösségi közlekedés, amelyek lehetővé teszik azt, hogy valaki társadalmi mobilitást éljen át, ezek még inkább inkább kilenn ki vannak véreztetve, tehát azt gondolom, ha ma lenne egy ilyen felmérés, ma még rosszabb lenne a társadalmi mobilitás Magyarországon, mint volt 2007-2010-ben. Ehhez társul egy igazságtalan adórendszer, tehát ezek mind-mind a neoliberalizmusnak a pillérei. Ha nincs rendes oktatás, ha leépítjük az egészségügyet, az oktatást, ezek azok, amik a neoliberalizmusban gyakorlatilag a fölül lévőket a helyzetbe hozzák és az lévő kárára, Ugyanezt teszi az adórendszer, az egy kulcsos adó, az a fölül lévő két-három jövedelmi tizednek volt jó. A középen lévőknek semleges, és az alul lévők még rosszul is jártak a különböző adókedvezmények kivezetésével. Tehát még az egy kulcsos adó is egy rendkívül neoliberális lépés volt. A szociálpolitika ugyanezt csinálja, ugye itt, ez, itt az látszik, amit ugye Ferges Zsza úgy szokott nevezni, hogy... Perverz újraelosztás, hogy gyakorlatilag a fölül lévők, a nagyobb jövedelműek még társadalmi transzferekből, szociálpolitikai transzferekből is többet kapnak. Ez is egy neoliberális dolog. Ezt gyakorlatilag a szocialisták alatt is így volt, és a Fidesz tovább vitte. Tehát mind a mai napig Magyarországon még a szociálpolitika is a magasabb jövedelműeket segíti. Mondom, ebből adódóan trámaihan alacsony a társadalmi mobilitás. És még mindig nagyon alacsonyak a bérek, tehát miközben volt egy rendkívüli emelkedés, korábbiakhoz képest magas emelkedés, akár a minimál bérekben, akár az átlagbérekben, de ha megnézzük az európai összehasonlítást, akkor világosan látszik, hogy még mindig elképesztően alacsonyak a magyar bérek nemzetközi összehasonlításban is. Tehát még messzebb, messze van még lehetősége azt gondolom az emelkedésre. Hát Summa-summáru, de én azt gondolom, hogy amit a Fidesz csinál, egy részben egyetértek azzal, hogy ez egy akkumulációs modell, tehát valóban ez a felhalmozó nemzeti tőkét létrehozó akkumulációs modell ez van, de hogyha a tágabb összefüggéseit nézzük, akkor ez egy ugyanannak a neoliberális modellnek a folytatása, amit a korábbi kormányok csináltak, multik tömése, jóléti rendszerek kivéreztetése, ráadásul még igazság, még jobban kivéreztetése, még igazságtalanabb adórendszerrel és társadalmi mobilitás totális befogyasztásával. Tehát az, ami ellen a Fidesz ellenzékben kampányolt. az Zoltán felszólalására Mihály Péter reflektál. Nagyon sok mindent mondtam, és nagyon sok minden egyetértek és nagyon sok minden nem értek egyet, de nyilván ezt most nem tudjuk részleteiben kibontani erről a nemzeti tőkésosztály gondolatra azért mégis közvetlenül reflektálnék. Én azt gondolom, hogy természetesen ilyen típusú igény mindig is volt, de hogyha megnézzük a, a számokat, mi történt a rendszerváltás előtti vagyonokkal, akkor az egy, a legnagyobb tételről mindig el szoktunk feledkezni, márpedig a nemzeti vagyon legnagyobb tétele az az állami vagyon volt. Annak az értéken lényegesen magasabb volt, mint az egész gyárvagyon. És ezt az Antal kormány, az azt követő kormányok, odaadták a lakosságnak, egy óriási nemzeti vagyont kapott mindenki, aki olyan szerencsés volt, hogy városban, bérlakásban lakott, nagyon kedvezményesen, és hogyha meg akarjuk érteni, hogy a magyar társadalom miért fogadta el egy PISZ nélkül a privatizációt, úgy, ahogy történt, hogy egyetlen egy sztrájk, egyetlen egy tüntetés nem volt, amögött ez van, hogy skillet osztva egy óriási nemzeti vagyon, Ebben a nemzeti vagyonban ma is magyar családok laknak, és mondjuk aki Budapesten, mondjuk a Terészkörúton, vagy akár a Ferencvárosban egy ilyen lakást örökölt, az egy nagy vagyon örökölt a bérekhez viszonyítva. Tehát ez egy alapvető kérdés. Másfelől, amikor arról beszéltek különböző kormányok, hogy hát a magyar tulajdonosokat kell helyzetbe hozni, és ezt nem úgy fogalmazták meg, mint Orbán Viktor, aki azt a tanulságot vonta le az első kormányzásának a Végén, hogy az volt a hiba, hogy nem hozott létre olyan oligarchákat, akik őt közvetlenül anyagilag támogatják, tehát ez egy teljesen politikai megfontolás. Szóval, hogyha ezt le, figyelmen kívül hagyjuk, akkor, akkor érdemes végignézni, hogy mi történt ezekkel a vagyonokkal. Hát a legjobb történet természetesen a simicskái hogy hiába szedett össze óriási vagyonokat, egy tolvonással elvették tőle, és végig lehet nézni egyébként, én csináltam ilyen felmérést, hogy nagy állami eszközökkel létrehozott vagyonok hogy tűntek el egy pillanata alatt az építőipari cégek és nagyon sok más formában. Tehát valójában szó nincs arról, hogy itt egy nemzeti tőkés akart volna létrehozni a Fidesz ténylegesen, ez egy politikai program volt. A másik dolog, hogy nagyon sok vagyon tényleg felhalmozódott, és még csak nem is feltétlenül korrupt módon, ahol pedig egyszerűen az történt, hogy a piac elkezdett működni. A Waberer nevét talán többen ismerik itt, ugye? Ő megszerezte a volánvállalatot, fölépítette egy nagy céget, majd utána eladta annak, akihez sok pénzt ígért. És végig ez történt. Én most nincs idő itt élettörténetet mesélni, én elég sokat dolgoztam a privatizációban. Végig mindig tudtuk hogy itt egy arbitrázs történik. Tehát amikor a magyar állam, aminek történetesen akkor képviselője voltam, odadott magyar befektetőknek, magyar vállalatokat, mindenféle kedvezményekkel, kárpótlási egyes egyeveket, pontosan tudtuk, hogy ezek az emberek nem fogják megtartani a céget, hanem az első pillanatban tovább fogják adni, és ezért erőltettük a külföldieknek történő eladást, hogy ezek a hasznok nem magán zsebekbe, hanem az állam zsebébe vándoroljanak. Ez volt a 94 és 98 közötti privatizációs politika alapvető filozófiája. Tehát az, hogy itt egy nemzeti aztán akarnak létrehozni, ez sajnos utólag nem lehet megcsinálni. És itt, itt aztán mindenféle kérdések előjönnek. A másik, amit Zoltán mondtá, én természetesen értem ezt a logikát a neoliberalizmusról, és ebben van is igazság. De nem véletlenül kezdtem ezzel a Hamlet idézettel, hogy ez egész egy bolond beszéd, csak van benne rendszer. De a rendszer politikai. Orbán Viktor, és nem csak Orbán Viktor, Trump és sokan mások, Kamerun, rájöttek arra, hogy nyugodtan lehet hazudni. Nyugodtan lehet mondani annak az ellenkezőt, amit gondolnak. Ezt Orbán Viktor időnként ilyen igazságrohamakban úgy is szokta mondani, hogy pávatánc és más hasonló esetek, meg olyanokat mond az amerikai nagykövetek, hogy ne arra tessék figyelni, amit mondok, hanem amit csinálok. Tehát ez egy politikai kérdés, hogy vannak-e olyan politikusok, befolyásos helyben, konkrétan a miniszterelnökök, akik megengedhetik maguknak azt, hogy össze-vissza hazudoznak, tudatosan. Na most ennek egy feltétele van, és Orbán Viktor ezt is pontosan tudja, hogy a saját pártjában vasfegyelmet kell tartania. Az összes többi pártok, az lmp től a Szociíkek és az szdz a vezetői azért nem hazudozhatnak össze-vissza, nem mondhatják az ellenkezőit annak, amit tegnap mondtak, mert a saját pártársaik állnak föl a parlamentben, vagy a televízióban, és ennek ellenmondanak. Tehát itt valójában nem azok a gazdasági szempontok a perdöntőek, amit mondasz. Én nem akarom ezt elvitatni, hogy abba is van valami, hanem arról, hogy van egy olyan etikai álláspont szert a világon, hogy nyugodtan lehet hazudni, és ehhez tartozik Magyarországon sokkal inkább, mint másut, bár egyébként Trump elnök is azért elnök, mert a republikánus párt még mindig támogatja. Ne gondoljuk azt, hogy a republikánus párt politikusai nem tudják, hogy a Trump hazudik. De bizonyos megfontolásokból támogatják. Szóval ez a dolog lényege, és ez az, amiből nem tudunk kitörni, és hogyha nagyon őszintén el akarunk gondolkodni azon, hogy ez miért van, akkor -e nehéz mást mondani, mint azt, hogy Amerikában is, meg Magyarországon is, a lakosság igen jelentős része, most nagyon leegyszerűsítve mondom, a kevésbé képzetlenek, képzettek a vidéken lakók úgy vannak szocializálva, hogy ezeket a hazugságokat elfogadják. És ez a dolog lényege. És azért nem tudunk ebből kitörni, és azért illeális a svéd modell, meg, a, meg ezek, amikről te szoktál írni, mert a magyar emberek nem ilyenek. Egyszerűen a képzettségük, a helyük, az életmódjuk, az ismeret okán, és még folyamatosan hülyítik is őket. Tehát a, ilyen értem a magyar társadalom azt gondolom, hogy a, a gondolkodás, a becsületesség és a tisztesség kérdésében ma rosszabb helyzetben van, mint 2010-ben. Tehát folyamatosan hülyítették őket. De szerintem ez a dolog lényege, és nem ez a, ez a neoliber, neoliberális dolog, mert nem ebben gondolkozik a politika, hanem a hazugságokban. Ismét Bütl Ferenc következik. Igen, tehát a lakás vagyon értékesítés hogy vagy a megszerzésének lehetőség az, az egy nagyon jelentős hát, vagyon átadás volt. Én szívem szerint hozzáteszem, hogy a, a káros következményeit azóta is érezzük, illetve hát annak a, annak a, annak a gondolatnak a bebetonozása történt meg gyakorlatilag, hogy a, a magyar háztartások, vagy a állampolgárok a lakhatást az csak a, az csak a saját lakóingatlanban történő lakásban tudják elképzelni, ami, ami abszurdum. A XXI. században, de azt is gondolom, hogy a lakás lakásvagyon az nem tőke. Tehát az nem, nem tőkeként működő vagyon. Tehát, hogy én, én, a, én a tőkeként működtethető vagyonra gondolok, és hogy a tőkeként működtethető vagyon felhalmozása az egyébként folyamatban van. Tehát én nem gondolom azt, hogy Simics Kalajos személye bármit is számított volna. Tehát én azt gondolom, hogy ami a Simics Kalajos nevén volt, az nem Simics Kalajos vagyona volt, mint ahogy Mészáros Lőrinc nevén, ami van, az sem Mészáros Lőrincé. Egy e, helyettes államtitkár volt egy pár évig a Fidesz kormányban. Barátom fogalmazott úgy, hogy a Lajos azért veszett össze a Viktorral, mert azt gondolta, hogy ez, ez a miénk. Tehát a többes számba gondolkodott. És kiderült, hogy nem. Nem az, nem az állami, hanem a, hanem a vezető politikai elité. És itt a, a, az olja, ami behozott nagyon fontosak az EU-s források, meg azoknak a szerepének a, a megértése. Én egy, egy árnyalat, vagy egy értelmezéssel gazdagítanám, hogy ugye az, a Fidesz borzasztóan felgyorsította a források lehívását. Tehát ha megnézzük, hogy hogyan gazdálkodott a korábbi kormány, meg a, meg a Fidesz kormány, ezeket hihetetlen mértékben felpörgették. És szerintem nem 2010-ben jöttek rá, egy pár év kellett arra, hogy rájöjjenek, hogy ha ezt ennyire felpörgetik, akkor az lehetővé teszi azt, hogy kiegyezhessenek a külföldi tulajdonban lévő vállalatokkal, kiegyezhessenek a multikkal, és a hazai tőkeakkumulációt, vagy ezt a nemzeti tőkét, vagy a, amit a Lánci e, professzorul fogalmazott meg, hogy hát a, a, a lopás az nem véletlen esemény, hanem az a, az a politikai Program, hogy ezt nem kell kizárólag a külföldi tulajdonú vállalatok, külföldi tőke vagy a multik rovására megtenni, mert az EU-s források lehetővé teszik azt, hogy a, mondjuk az építőiparban mi gazdagodunk, és közben egy másik területen, akár azokkal a támogatásokkal, amiket az olyhozat példának pedig a, a külföldi tőke gazdagodik. Tehát, hogy itt, itt, itt a, azt gondolom, hogy a, az, hogy helyreállt a béke, a kezdeti nagy háborúskodás után a külföldi e, tulajdonú váltokkal a múltika, az részben az EU-s források lehívásának a felpörgetéséből és, és hát felosztásából e, fakad. Még annyit akartam e, hozzátenni, hogy nekem eszembe jutott a piac, ugye te e, emlegetted, Zoli, hogy neoliberális gazdaságpolitika, és hogy sok mindent mondanak, de hogy igazából piacpárti e, a hozzáállás. Nekem eszembe jutott a Bot Péter a cikke a járadékvadász államról, ami azért ezt olyan értelemben árnyalja, hogy igen, a piac, amíg nem gondoljuk azt, hogy itt lehet járadékot képződtetni, amit meg lehet szerezni. Tehát nemrég egy ismerősebb beszélgettünk az Airbnb-típusú szálláskiadásról, és ugye ez egy olyan terület, ahol, ahol a piac. Működik, és úgy tűnik, hogy a Fidesz kormány ehhez hát legalábbis nem korlátozóan, amit akár értelmezhetek pozitív hozzáállásnak is áll hozzá. És akkor én ezt így mondtam, hogy lám-lám, mire azt mondta a beszélgető partnerem, hogy figyelj, csak nézd meg, hogy a szállodaiparban kik és milyen mértékben szeleznek tulajdont, és abban a pillanatban, ahogy, ahogy az ő profitjuk rovására megy ez a a piac, akkor meglátott, hogy egy tolvonással be fogják tiltani, ugyanúgy, mint ahogy mondjuk a szerencsejáték esetében ugye a, a nyerőgépekkel tették, hogy egyik napról a másikra a föld színéről eltörölték a piacot. Mert járadékot lehetett képezni, amit e, hát a tőka akkumulációra szerintem lehetett használni. A beszélgetés végéhez közeledve Pogács Zoltán kiegészíti korábban elmondott gondolatait a neoliberalizmusról. Ugye sokan azért nem értik a neoliberalizmust, mert ugye minden ideológia mond valamit és csinál valami teljesen mást. Tehát ugye a kommunizmus is azt mondta, hogy akkor itt most valami igazságos, egyenlő, szuper államot hozunk létre, és aztán megölt sok millió ember. Tehát minden, bármilyen ideológiát nézzünk, mond valamit és csinál valami mást. Azt is, azt is nézni kell, hogy mi az, ami ténylegesen történik. A neoliberalizmus az mindig arra hivatkozik, hogy leépítem az államot, mert ebből lesz nagyobb piaci hatékonyság, nagyobb verseny, és a végén valahogy mindig a verseny szűkítése és az állam fogja lejtése fog történni. Mondok egy példát: a nyugati világban, a, az államok még mindig a GDP 3%-ával támogatják a fosszilis energiacégeket. Hogy lehetséges ez úgy, hogy a politikusok első számú szponzorai, a pénzügyi szektor mellett, a nagy energetikai cégek, amelyek tulajdonképpen foggyulejtik az államot. Tehát mindig ez van. A, a Duma mindig az, hogy építsük le az államot, legyen nagyobb verseny, a végén meg mindig a foggyulejtett állam van. Ebből a szempontból teljesen ugyanezt történik most is, és a végén mindig az van, hogy vagy valami nagyvállalat, vagy valami oligarhák szépen foggyulejtik az államot. Igaza van a Zoliak szerintem abban, hogy liberális, vagy. Hívhatjuk neoliberális politikát folytatott a baloldal, de azért ez egy piszkos nehéz szituáció volt, hát kapitalizmust kellett építeni. Tehát, hogyha ez egy klasszikus baloldali párt kap egy ilyen feladatot, akkor azt, azt nem vállalja el. Így most persze könnyű utólag okosnak lenni, de hát mindent el kellett volna követni 1994-ben Hondyulának, hogy ne nyerjék meg a választásokat, hanem ellenzékből szépen kivárják, amíg a jobb oldal felépíti a kapitalizmust, közben megtanulják, hogy hogy lehet igazán párként viselkedni és politizálni, és aztán egy erős kapitalizmus kritikával leki lehet menni annak a választásnak, ami már egy kiépült kapitalizmus keretein belül lehetővé teszi, hogy azt a szerepet játsza, és azt a szerepet vigye a baloldali párt, ami egy baloldali pártnak a szerepe. Az érdekes vita utolsó megszólalója Mihály Péter. Szóval nem csak arról van szó, hogy Orbán Viktor hazudik, hanem arról van szó, hogy nacionalista, revansista gondolatokat gerjeszt, és ez nagyon nagy támogatást élvez. És hogy mondjak egy, talán meg szokak számára meglepő példát, ugye a zöldek itt implicite többször szóba kerültek, én abban az időben valóban a szociáliberális kormány idején ö, tanácsadói szerepben voltam, és valóban volt módon beszélgetni, például Fodor Gábor környezetvédelmi miniszterrel. És akkor azt mondtam neki, hogy Gábor nézd végig azokat az ügyeket, ahol Magyarországon a környezetvédelemnek komoly támogatása volt. A Bős Nagymaros történet, a Verespataki Arany, a Habzik a rába, a NATO lokátorokat építünk, a Pécset vagy a, Má vagy a Mátrában. Ezek kivétel nélkül mind nacionalista ügyek voltak. Külföld és elsősorban a szomszédos országok elleni indulatok felgegyeztése. Egyszerűen nem arról van szó, hogy itt pusztán hazudnak, meg nem arról van szó, hogy iskolázatlanok, hanem arról a nacionalista gondolatról, amit mélyen mérgezve a magyar közvéleményt különféle pártok évtizedek óta folytattak, az első mondatot természetesen Antal József mondta ki a parlamentben, amikor ő közölte, hogy 15 millió magyar miniszterelnöke. Erről van szó. És arról, hogy ennek elég nagy társadalmi támogatottsága van, és az emberek ezt akarják. Ez volt a civil leletek a civil rádió konferenciákat ismertető műsora. Önök az Új Egyenlőség és a Friedrich Ebert stiftung, a Fidesz gazdaság és társadalom politikája Kinek kedvez? cimmel 2019. február 26-án tartott beszélgetésének összefoglalóját hallották. A rendezvény résztvevői Mihály Péter közgazdász, az MTA doktora, a Corvinus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, Bütl Ferenc közgazdász, egyetemi oktató, és az Zoltán, közgazdász, szociológus, a Soproni Egyetem docense voltak. Búcsúzik önöktől vágandrás Vág András, a műsor szerkesztője. A viszont hallásra!